dan lafaz itu berbeza sedikit di awal dia tu. <tuh> Lepas tu yang lain-lain tu support, support hot sebelum nilah. Itulah yang dimaksudkan dengan bismillah. Ini bab kewajipan puasa Ramadan bila kelihatan anak bulan. Dan kewajipan berhenti berpuasa bulan Ramadan.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 jadi Nabi saw. Bahawa Nabi saw menyebutkan bulan Ramadhan diabrakata. La tasyumu hatta carawul hilal. Jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan. Dan jangan kamu berhenti berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan. Fa inu robbiyalaikum. Kalau terlindung kepada kamu anak bulan itu. Fa kudurulahu maka sempurnakanlah bulan itu. Maka kiralah untuk bulan itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan. dia memukul dua tangannya. Wa ash-shahrul haqadah wa haqadah wa haqadah. Bulan itu begini, begini, begini. Hmm, dia lipat jadi. Semaanqad ibhamuh fi thalitha. Kemudian pada kali yang ketiga tu dia lipatkan jarinya. Sekejap, ya, Ibu jari. <tuh> Ataupun, zorabah biadai itu tidak semestinya makna begitu. Pukul begitu. mulai jadi makna. Ah <tuh> ha, begitu. Fasumu <tuh> oleh itu, berpuasalah kamu, kerana nampak, anak bulat itu. Waftiru dan berhentilah kamu berpuasa. Ini pada bulan Ramadan itu, hmm, <tuh> Liru'yatih Kerana Ataupun apabila Kamu nampak anak bulan itu Fa'in urmiya'alaikum Kalau anak bulan itu Terlindung kepada kamu Tidak kelihatan Kepada kamu Kerana dilindungi awan Urmiya Dilindungi oleh ghaim Awan Misalnya Fa'qduruh lahu thalathin Maka sempurnakanlah Untuk bulan itu 30 Ini 30 hari Rasalah gitu pun gitu juga Cuma dia kata fa in ghamma alaykum tadi fa in ghamiya alaykum ni fa in ghamma alaykum faqdiru 30 serupa dengan hadis abi Usama tadi diriwaatkan daripada umaydillah dengan isnad ini dia kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan ramadan fa qala al-shahru tis'un wa 'ishr bulan itu 29 hari al-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa qala faqdiru lahu bulan itu walam yaqul 30 dan dia tidak kata mengikut Isnad ini Riwayat uh, Isnad ini Dia tidak sebut 30 tu Cuma dia berhenti setakat Fakduru lah. hmm. Hal ini pun begitu Lebih kurang je Cuma beza sikit-sikit je uh, Tetapi memang sudah menjadi uh, Kemestian Iltizam imam muslim ni Kalau beza sikit pun Dia akan buat hari sana dia cukup Itu beza dia dari kitab-kitab lain buat jadi panjang tu sebenarnya isi dia lebih kurang kalau dalam kitab lain dia tidak buat gitulah jadi muslim ni gitu ha sini inna bashharu tis'un tadi asyharu tis'un wa 'asyru ni ada inna inna bashharu tis'un wa 'asyru ada inna ma wala tasumu hatta taraw wa la tufthiru hatta taraw fa in ghamma alaykum Jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan. Jangan kamu berhenti berpuasa. Berbuka yang ini berhenti berpuasa bulan Ramadan itu. Sehingga kamu nampak anak bulan. Kalau lindung kepada kamu, faqdurulahu. Seperti tadi lah. Lebih kurang berlaku tak? Asyarul tis'un mu'asyrun fa'idha ra'id. Fa'idha ra'idhumul hilal. Hmm. Adia besar di sini ada faizat tadi fala tasum hatta tarau fa idza ra'aytum ra al hilal fala fasum bila kamu anak bulan puasalah bila kamu nampak anak bulan pula fa aftiru puasa fa in rum alaykum faqdurun al faqdur lahu pada di jugalah riwayatkan daripada Abdullah bin Umar lagi kata dia saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hmm, tadi riwayat dengan an Ali bin Umar Ali bin Umar macam nah, begitu. Di sini dia nak ayatnya memang dia dengar. Nabi SAW alaihi kata begitu, bukan putus. Eh patu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyharu 29 la tasumu hatta taraw wa la tufdilu hatta taraw illa an yughma alaikum. Patu biasa dia. Illa an yughma. Tadi fa in yughma alaikum. Dengan sirah madi, hak dengan sirah mudhari illa an yughamma alaykum fa in ghamma alaykum atau qdiru lahu ataw fa qdiru lahum sopo ja hmm. Ah seterusnya asyahru kadza wa kadza wa kadza begini begini begini wasaffaqa bi yadayhi marratayn dia menepuk tangan dia saffaq menepuk dua dua tangan dia tu dua kali mana <tik> dan pada tepukan yang ketiga tu dia kurangkan <tik> ini, ibu jari kanan atau kiri itu syafrawilah kanan atau kiri tu perawi tidak berapa jelas tu <tik> daripada ibnu umar lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyharu 29 wa Merapak kan? Tangan dua tangan dia tu tiga kali, dan dia mematahkan. Yang ini melipaklah. Ibrahim ibu jari dia pada kali yang ketiga. Hmm. Tak apalah itu. Oh, berkata saya? Saya kira dia berkata mana dengan dia isyarat gitu? Seseolahnya dia kata asyharu salasul. Bulan itu 30 puluh hari. Dan dia tepuk dua tapok tangan dia. Itu tiga kali. Hmm. Dan pada kali yang ketiga tu dia lipatlah. Jadi maksud begini begini begini isyarat tu maksudnya 30 hari. Hmm. hmm. Dua daripada Ibn Umar lagi radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu ma yuhaddithu an nabi sallallahu alaihi wasallam ah annahu sami'a Sa'id bin Amr bin Sa'id Bahawa dia mendengar Abdul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 Yaani tamam 30 maksudianya gini-gini tu sempurna 30 lah. Eh hmm. ni dengan isnad yang seterusnya itu Imam Muslim waktu mari tapi dia tak ada sebut tu. Yaani tamam masalatin tak ada sebutah tu. Tak lain serupa. daripada Sa'ad bin Ubaidah katanya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 wala 15 tu tapi kalau 29 saja hari bulan tu mana tengahnya kamu mana tahu ya kamu kata tengah bulan sebab tu jangan kata sebab kita tak tahu bulan ni berapa, berapa hari itu maksudnya hmm, hmm. diriwayatkan tadi abi hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aytumul hilal fasumuu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiruu sampai tadi tu hmm Sowmu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gum bi alaykum fa akmilu adad maka sempurnakan bilangan bulan itu. Kalau kalau lindung. Sowmu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gum bi alaykum syahr kalau bulan itu lindung kepada kamu fa'uddu thalathin maka kamu bilahlah 30. Biar cukup 30 lah bulan itu Kalau kalau lindung gitu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 Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha Katanya uh, ni, hmm Diriwayatkan daripada Zuhri Bahawa Nabi SAW telah bersumpah Untuk tidak memasuki Rumah-rumah Atau bilik-bilik isteri-isterinya itu Selama sebulan Kata Zuhri Uruah meriwayatkan Menceritakan kepada saya dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Bila telah berlalu 29 malam Saya mengira hari itu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 Kata dia Nabi SAW pun kata Inna syaratis'un wa ishrun Bulan ini 29 hari Riwatkan daripada Jabir radhiyallahu RA Katanya Rasulullah SAW telah uh, Memisahkan dirinya Dari isteri-isterinya Selama sebulan Jadi mengasingkan dirinya Dari isteri-isterinya Selama sebulan <coughs> Dia pun keluar kepada kami Pada Malam 29 Kami pun berkata Hari ini Yang ini baru 29 Dia pun berkata bulan ini Wasaffaqa biyadaihi Thalatha marat Dia tepuk dua tangan dia Tiga kali Dan uh, pada kali yang terakhir Dia menahan satu jari Satu jari dia <coughs> Daripada sepuluh tu Dibuatkan Daripada Abu Zubair katanya dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi saw uh, tidak bersama isterinya, iaitu yani mengasingkan dirinya dari istri-istriNya selama sebulan. Dia pun keluar kepada kami pada pagi uh, 29 itu. Fakala Ba'udul Kaum ada yang berkata, ya Rasulullah, pagi ini kita baku 29. Nabi SAW kata bulan itu 29 hari. Samma tabaqqa nabi sallallahu alaihi wasallam biyadaihi 3 marra, 3 3an kali. 2 kali dengan semua jari-jarinya dan kali yang ketiga dengan 9 dari jari-jarinya -jari itu. <tose> <tose> ah jadi asbahna litis'u wa 'ishrin, yani kita berpagi setelah kita melepasi 29 hari mana tak cukup 30 lagi lah <tuh> Dilihatkan daripada Ummi Salamah Dia menceritakan bahawa Nabi SAW bersumpah untuk tidak Memasuki uh, Isteri-isterinya um, Selama sebulan Falamma madatis saatun u'asyuruna <tuh> yauman Bila berlalu 29 hari rada alaihim Dia pun pergi kepada mereka sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang syak perawin faqira lahu halaftah orang pun kata kepadanya kau telah bersumpah wahai Nabi Allah untuk tidak memasuki kami masuk ke rumah kami selama sebulan dia pun berkata inna syahraya kunu tisaatan wa'anshirina yauman bulan itu kadang-kadang 29 hari hmm, ini pun begitu jugalah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 faqala dia kata mata raitu al hilal bila kamu nampak anak bulan di sana saya pun kata kami nampak anak bulan itu pada malam jumaat ibnu abbas pun kata kau tengok sedirilah dia kata ya orang-orang lain pun tengok juga mereka berpuasa muawiyah pun berpuasa juga faqala lakinna raainahu lailata sabt kata dia kata ibnu abbas tapi kami di sini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 Muawiyah Dan juga puasanya hmm, Tidak nak ikut waktu Dia kata tidak Demikianlah Rasulullah SAW Memerintah kami Menyuruh kami buat gitulah Yang masing-masing Tepat Dia tepat dia nampok pada hari tu Begitulah hmm. Ini bapak menyatakan Tidak dikira besar atau kecil Yang anak bulan yang nampok tu Tak kira Asalkan nampok Dan Allah SWT Maksudnya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 di antara yang melihat itu dia kata ini sudah malam yang ketiga ni anak bulan malam yang ketiga kata yang lain pula itu anak bulan malam yang kedua qala katanya kata abul bakthari ni kami pun bertemu dengan ibnu abbas kami pun uh, ayat dia lah kami nampak anak bulan setengahnya kata anak anak bulan malam yang ketiga ni setengahnya kata anak bulan malam yang kedua ibnu abbas pun kata malam apa kamu kamu nampak tu? dia pun kata kami pun kata malas sekian-sekian. Malas sekialah. Eh uh, dia pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha maddahu lirru'yah. Sesungguhnya Allah SWT memanjangkannya atau membesarkannya untuk mudah dilihat. Fa huwa li laylatin Itu adalah hak malam yang kamu lihat Bukan buka buka malam yang ketiga ke malam yang kedua dak. Mana kamu lihat tu? Iyalah tu anak bulan. Anak bulan yang pertama dah tu.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 Hari raya tidak kurang, Iaitu Ramadhan dan Zulhijjah. Riwayat daripada Abu Bakar lagi bahwa Nabi saw bersabda, dua bulan hari raya tidak kurang. Dalam hadis Khalid, dua bulan hari raya Iaitu bulan Ramadhan dan Zulhij Zulhijjah. Mbak menyatakan masuk ke dalam puasa.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 fajar صادق dan almustatir dan sesungguhnya tidak ada kesan bagi fajar yang pertama dalam hukum hakam iaitu fajar kadhib almustatil dengan lam seperti ekor sarahan iaitu aziz serigala seperti ekor serigala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 dan putih yang <coughs> Diluahkan dari Sahal bin Sa'ad katanya bila turun ayat wa washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaythul abyadhu min alkhaythil aswadi setakat itu qala katanya kata Sahal orang pada masa itu mengambil benang mengambil satu benang selai benang Se apa ni seutas benang putih dan satu benang hitam. Fayaqulu, dia terus makan sehingga nyata warna benang itu kepadanya. Hinggalah Allah swt menurunkan ayat minal fajar berupa fajar. Fabiyya nahlika dengan itu ia menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan al alqaisil abiyat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 Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya sesungguhnya Bilal melantunkan azan pada waktu malam makan dan minumlah kamu sehingga kamu mendengar azan Ibnu Umi Maktum sehingga kamu mendengar azan Ibnu Umi Maktum Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Bilal melautkan azan pada waktu malam pada waktu masih malam Fakulu oleh itu makan dan minumlah kamu sehingga kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum Dengan sanadnya lagi Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai Dua orang muadzin Bilal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 Maksudnya begitu. Maksa hmm, nak salah kit pun isi dia begitu juga dua lagi itu. Begitulah. Riwayat daripada ibu Mas'ud dikatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali menegah seseorang dari kamu azan bilal. Jangan sekali-kali azan bilal menegah seseorang dari kamu azan bilal atau katanya nida bilal, seruan bilal.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 berdiri sembahyang wayu qidanaimakum dan supaya dia menyedarkan orang yang tidur dari kalangan kamu waqala dan nabi sallallahu alaihi wasallam kata laisa ayyaqul hakadha wa hakadha bukan fajar yang menegah kamu dari makan minum itu begini begini yang begini begini dia pun mengangkat tangannya membetulkan tangannya bukan fajar itu yang menegah kamu dari makan minum Itu yang begini-begini Dia kata Hatta yakul Sehingga dia kata Hatta yakul hak katha Sehingga fajar itu begini Bukan begini Tetapi bila begini Bila cerah betul lah Bukan hak fajar itu naik Begitu saja Tak apalah kita bincang kemudian diriwaatkan uh, dengan sanad yang satu lagi katanya innal fajra fajar bukan yang begini-begini dia mengimpunkan jari-jarinya Mengimpunkan jari-jarinya ataupun begini mengumpulkan jari-jari semadaka sa'ilal arq kemudian dia menjunamkan menurunkan ke bawah walakin yaqul tetapi katanya fajar yang menegah dari makan minum itu hakadha begini dia pun letak musabbihah alal musabbihah Uh, fajar yang menegah dari makan minum itu ialah begini. Wamaddayada. Ah uh, dia Fajar yang begini. Uh, dia buat begini. Musabbihah ni jari telunjuk dengan jari telunjuk ni dia perangkap. Lepas pada tu maddayada. Dia melebarkan tangannya. Begitu. Hmm. Hmm. Uh, riwayat Hmm pun asalakin pulbeku begitu juga.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 bukan fajar yang memanjang bukan fajar yang memanjang cahayanya naik betul gitu tetapi fajar yang cahaya dia tu melebar gitu. Hmm. Jadi, kan tadi samurah bin junud katanya saya mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan sekali-kali seruan bilal memperdayakan kamu dari memakan sahur wala hadzal byad jangan putih ini jangan juga putih ini menghalang memperdayakan kamu hatta yastatir sehingga dia melebar barulah kamu berhenti makan minum tu kalau hmm. buah cerah sekali lah gitu tidak itu tidak menegak riwayat daripada sama rabin jundub lagi katanya Rasulullah SAW bersabda janganlah sekali-kali azan bilal dan putih yang ini seperti tiang subuh Siang pagi Memperdayakan kamu Hatta yastatir Sehinggalah fajar itu melebar hmm. Melebar, hak kata begini Rata begitu Jadi walaupun dari Samurah bin jundub lagi Radiyallahu anfu katanya Rasulullah SAW bersabda supot Seperti juga Beza sikit-sikit ya lafaz tu Janganlah sekali-kali azan bilal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 وَحَكَهُ مُحَمَّدْ بِيَدَيْ Muhammad menghikayatkan dengan dua tangan ini dia mu'taridhan dengan melebar begitu <tuh> riwayat dari Samburah bin Jundup lagi radiyallahu anhu ketika dia berucap dia menceritakan hadis dari Nabi SAW katanya kata Nabi SAW janganlah sekali-kali nidak bilal dan bayat ini bayat putih fajar itu Jangan sekali-kali memperdayakan kamu Hinggalah nyata fajar Ataupun dia berkata sehingga pecah fajar Hatta yang fajiral fajar Hingga pecah fajar Hosa lagi itu begitu juga Waktu bab kelebihan bersahur Dan takkid Galakkan Istihbab Takkid istihbab Takkid tentang elok bersahur itu istihbab takhirihi galakkan elok juga Menta'akhirkan sahur itu, wa taajil al fitr dan menyegerakan berbuka. Diriwatkan dari Anas radhiallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahur bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada berkat. Diriwatkan dari Amar bin Al As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 Selagi mereka menyegerakan Berbuka puasa Tak salah begitu juga hmm. Diliwatkan dari Abi Atiyah Katanya saya Sendiri dengan masruk masuk menemui Aisyah Kami bertanya Wahai ummal mu'minin Kami kata Wahai ummal mu'minin Ada dua orang Dari kalangan sahabat Muhammad SAW Yang seorang itu Dia menyegerakan Berbuka puasa Dan menyegerakan sembahyang.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 tidak cuai dalam melakukan kebaikan Tidak cuai dalam melakukan kebaikan Atau kebajikan uh, Yang seorang itu dia menyegerakan Maghrib dan iftar Ya'anismaya maghrib Dan berbuka puasa Dan yang seorang lagi Mentakhirkan maghrib Melewatkan maghrib dan berbuka puasa Fakalat Aisyah bertanya Siapakah yang menyegerakan Maghrib dan berbuka puasa itu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 berpaling pergi siang wawabati syams matahari lenyap faqad aftara sa'im tibalah masa orang yang berpuasa itu berbuka puasa dalam riwayat Ibnu Numair faqad dalam riwayat Ibnu Numair tadi sebab uh, Imam Muslim ni mari buka orang perawi itu dia ambil buka orang dalam riwayat Ibnu Numair tak ada perkataan faqad itu yang adanya aftara sa'im terus begitu tak ada faqad itu itu yang berbeza dia Uh, Dewa dari daripada Abdullah bin Abi Aufar radhiyallahu anhu katanya kami bersama Rasulullah saw dalam satu perjalanan pada bulan Ramadhan bila lenyap matahari, kala Nabi saw kata wahai fulan turunlah bancuhlah untuk kami. Dia berkata wahai Rasulullah masih lagi siang ni kala Nabi saw kata Inzil turunlah Bancuhlah untuk kami.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 Qala, Nabi SAW kata turunlah, bancuhlah untuk kami Qala, Qala orang itu pun kata Inna kita ni masih siang lagi Fana Zala tapi dia turunlah, lepas pada tu dia pun bancuhkan untuk Nabi SAW Fasyaribah Nabi SAW pun minum qala. kemudian dia berkata bila kamu nampak, bila kamu lihat malam telah mengadap, telah datang dari sini, dia isyaratkan dari arah maghrib Mashriq dari arah Mashriq dari Timur. Fakat aftrah saim tibalah masa untuk orang yang berpuasa itu berbuka. Riwayatnya asalagi dia kata kami sirna maaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah wah saim ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa bila jatuh matahari dia berkata gharabat ishams tadi gharabat ishams itu apa bezanya dia kata ya fulan wahai fulan Inzil turun Allah fajdah lana. Bancurlah untuk kami Supar dengan hadis Ibn Musyir Dan Abbad bin Al-Awwam tadi Beza sikit-sikit Hmm Ini pun begitu juga ada semua dia sebut Tidak ada dalam hadis Sesiapa pun dari mereka Yang tersebut kemudian ini Ada sebut bulan Ramadhan Hanya Nabi SAW Berpuasa lah pada hari itu Tidak sebut bulan Ramadhan Kalau ada sebut bulan Ramadhan ini Riwayat Ushaim sahaja Bab larangan Dari menyambung puasa hmm.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 telah menyambung puasa pada bulan Ramadhan, maka sahabat-sahabat pun menyambung. Maka orang ramai pun menyambung puasa. Fana haum, Nabi saw menegah mereka. Kielalahu, maka dikatakan kepada Nabi saw, Anta tualsal, kau menyambung puasa. Qala inni las tu aku tidak seperti kamu. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum.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 Hadir uh, riwayatkan bahawa Abu Hurairah hmm berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal yang ni menyambung puasa uh, maka berkata seorang dari orang-orang Islam sesungguhnya engkau wahai Rasulullah menyambung yang ni menyambung puasa lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda wa ayyukum mitli siapakah di antara kamu ini sepertiku sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan Tuhanku memberi makan dan memberi minum kepadaku Falamma abau ayyan tahu Bila mereka enggan berhenti Dari menyambung puasa itu Wasalabihim yauman thumma yauman Rasulullah SAW menyambung bersama-sama mereka Hari demi hari <coughs> Kemudian mereka nampak anak bulan Ketika itu Rasulullah SAW pun bersabda Kalau anak bulan lewat kelihatan nescaya aku akan sambung lagi Aku akan tambah lagi Sambungan puasa itu katanya begitu kal munak kililahum sebagai uh, orang sebagai seorang yang uh, menghukum tindakan mereka uh, begitu. Hey <coughs> abau an yang tahu Nabi saw buat begitu bila mereka enggan berhenti. Diriwatkan tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah saw bersabda iya kum wal wiscal janganlah kamu menyambung puasa. Kalau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 Uh, Supa itu juga Nabi SAW melarang dari wisal Supa dengan hadis Umarah dari Abi Zurah tadi. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersembahyang pernah bersembahyang pada bulan Ramadan saya pun datang. Berdiri di sampingnya. Datang pula orang lain. Dia berdiri juga. Hatta kunna rahtan. sehingga kami beberapa orang sehingga kami ramai. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar perasan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam perasaan saya di belakang dia dan orang-orang lain juga dia pun mula meringkaskan memendekkan sembahyangnya kemudian masuk ke rumahnya dia pun bersembahyang yang tidak dia sembahyang dekat kami sembahyang lain qala qulna lahu Kata Anas, kami pun berkata kepadanya bila pagi keesokan paginya, apa tentahzalik, apa tentadana, Allahu adakah engkau sedar, adakah engkau sedar tentang kami malam tadi? Ha, ini Anasnya. Nabi dia kata, Nabi saw pun jawab, ya, itulah yang mendorong aku kepada apa yang telah ku lakukan itu. Itulah yang mendorong aku, yakni, daripada semuanya di luar masuk ke dalam.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 Nabi saw pun kata kalau dipanjangkan kepada kita bulan itu lawas wisalan nas kita sambung puasa itu sehingga orang-orang yang melampau ini meninggalkan sikap melampau mereka itu sesungguhnya kamu tidaklah seperti ku ataupun dia kata ini nas tumis aku tidak seperti kamu ini allahu yutgumni rabbi wasqini aku terus diberi makan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 kata dia sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kamu aku diberimakan oleh Tuhan aku diberimakan dan diberi minum oleh Tuhanku ini bab menyatakan bahawa mencium pada bulan puasa tidak diharamkan kepada orang yang ciuman itu tidak membangkitkan nafsunya <coughs> diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu Mencium salah salah seorang isterinya. Mencium isterinya. Wahuwa sa'im dalam keadaan dia berpuasa. Thumma taduhaku. Setelah dia menceritakan begitu, dia ketawa. Aisyah ketawa. Aisyah ketawa ataupun tergelak. Diriwatkan dari Aisyah radhiyallahu anha <hehe> Bahawa Nabi s.a.w. menciumnya. Dalam keadaan dia berpuasa. Fasa kata Sa'atan ha, Ini, ini, ini uh, Sufian kata Kepada Abdul Rahman bin Al-Qasim Adakah engkau dengar ayat engkau menceritakan Dari Aisyah Bahawa Nabi SAW menciumnya Dalam keadaan dia puasa Fasa kata Sa'atan <coughs> Dia pun Diam sejenak Siapa ni Abdul Rahman bin Al-Qasim Abdul Rahman bin Al-Qasim Yang dengar dari ayat dia Qasim dia diam sehingga kemudian dia kata iya. <coughs> Diriwayatkan dari Al-Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencium saya. Ha, pada ketika dia berpuasa. Siapakah di antara kamu yang dapat menguasai kemahuannya, kehendaknya lebih dari dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menguasai kehendaknya, dapat menguasai nafsunya. Hmm. <coughs> Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan dia berpuasa dan dia bersentuh sentuhan kulit. Yani dengan istrinya wa wa dalam keadaan dia berpuasa walakinnahu am lakukum li'irbihi. Tetapi dia adalah orang yang paling dapat menguasai nafsunya dari kalangan kamu. Diriwayatkan dari Aisyah Bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقبل selalu mencium dalam keadaan puasa wa kana amlakakum li'irbihi atau li'arabihi ada juga riwayat begitu hmm dia tu juga dia adalah orang yang paling dapat menguasai uh, nafsunya perasaannya dari antara kamu diriwayatkan dari Aisyah waktu juga kana ayubashir dia bersentuhan sentuhan kulit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 maksud dianya uh, makna dia tu sama bukan lafaz dia tu sama itu itu makna nahwahu tu bukan mithlahu hmm diriwayatkan dari urwa bin az-zubair bahawa aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha menceritakan kepadanya bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya dalam keadaan dia berpuasa kalau sekali lagi ni pun mithlahu kata dia. mithlahu serupa tu dahfasnya ya. pun serupa Riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi syahrish saum mencium pada bulan puasa. Pada bulan puasa. Hak tadi cium-cium tu tak jelas, bulan puasa ke tidak bulan puasa. Hak ni jelas pada bulan puasa. Hmm. Ha, ni bulan puasa tu dalam mana pula? kalatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi ramadhan wa huwa Lebih jelas lagi. Cium pada bulan ramadhan dalam keadaan dia tu eh, berpuasa. Hadirwayatkan dari Aisyah lagi radhiyallahu anha, "bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan iqabbil wa wasaim semasa puasa." ni lebih kuranglah. Hmm. Diriwatkan dari Abdullah bin Ka'ab Al-Himyari dari Umar bin Abi Salamah bahawa dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah orang yang berpuasa itu mencium?" Ya, ni mencium isterinya lah. Rasulullah SAW berkata kepadanya tanya dia ni lah tanya dia lah dia tu maksud dia ni tu maksudnya Ummi Salamah isteri dia Mu kepada Umar tu lah Ummah tu anak diri dia tanya dia faakbaratuh Ummu Salamah pun ceritakan kepadanya yang ni kepada Umar, bahawa Rasulullah SAW melakukan begitu faqala ya ya Rasulullah Umat tu perkata wahai Rasulullah, tu kau Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu, kesalahan kesalahanmu yang lalu dan yang kemudian lain ceritanya. Fakalilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Amal Allah ketahuilah demi Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa antara kamu kepada Allah, wa akhsyakum lahu, dan orang yang paling takut kepadanya dari kalangan kamu.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 janganlah dia berpuasa. Janganlah dia berpuasa. Fa dhakartu dhalikalla li Abdurrahman bin Al Harith. Aku pun kata, aku pun sebutkan perkara itu kepada Abdurrahman bin Al Harith. Yang ini kepada ayahnya. Hmm. Hmm. Ah kepada ayahnya. Ayahnya tu maksudnya ayah Abu Bakar tu. Bukan ayah Abdurrahman tu, bukan Harith tu. Ayahnya tu Ayah kepada Abu Bakar maksudnya Abdul Rahman lah fa zalika dia membantah dia membantah cerita itu fa antalaq Abdul maka Abdul Rahman pun pergi aku juga pergi bersamanya pergi ke mana berjumpa dengan Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma dia pun tanya Abdul Rahman pertanyalah tentang perkara itu mereka berdua qala kata perawi ni, Abu Bakar ni kata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 Hingga kami menemui Marwan Fadhakaradhalikalahu <tuh> Abdul Rahman Abdul Rahman pun sebutkan perkara itu kepada dia Fakala <tuh> Marwan Marwan pun kata <tuh> Saya mestikan Engkau pergi juga Pergi juga-juga Kepada Abu Hurairah Dan engkau Tegur dia tu terhadap apa yang dia Duduk raya tu <tuh> Kata Abu Bakar, perawi ni kami pun pergi kepada Abu Hurairah Abu Bakar Menghadiri semua peristiwa itu hmm, Semua peristiwa itu dia hadir Qala fadhakarallahu Abdul Rahman Abdul Rahman pun kata kepada Abu Hurairah Abu Hurairah pun kata Ahumma qala tahulak Adakah mereka berdua Cakap kepada engkau Abdul Rahman pun kata Ya uh, Huma, uh, Abu Hurairah pun kata <kala> Ahumma a'lam Kalau begitu mereka berdua lebih tahu Abu Hurairah kata Kemudian Abu Hurairah uh, Abu Hurairah merujukkan Apa yang dia kata tu Kepada Fadal bin Abbas Dia kata dia wayak itu Fadal bin Abbas wayak dia Abu Hurairah kata Saya dengar Perkara tu. Daripada fadhal Saya tidak dengar Dari Nabi SAW Yang ini dari Nabi SAW sendiri Secara langsung tidak Fadhal Gaya lagu itu Qala, Kata perawi ini, Faraja'a Abu Hurairah Amma kena yakulu fithali Maka Abu Hurairah pun meninggalkan Apa Pendapat dia Pendapat dia, pendapat dia hak sebelum itu Tentang perkara ni. Kultu <coughs> li Abdul Malik Aku pun berkata kepada Abdul Malik Aqalata fi Ramadhan ini kata ini ah rawi ni uh, ibnu jurai qala tu ibnu jurai kata hmm. uh, Kultu tu Kultu tu siapa ibnu jurai ibnu jurai kata kepada abdul malik anna kepada Abu Bakar. ni anak cucu ni, ni peristiwa anak cucu ni. cerita buat anak cucu ibnu jurai kata adakah mereka berdua kata dalam bulan ramadan itu semua berlaku dalam bulan ramadan qala Kata Perawi khalikah, begitulah. Karena Yusuf Junuban, dia masuk ke waktu pagi, masuk ke dalam waktu pagi, ke dalam waktu subuh maksudnya. Junuban dalam keadaan berjunub, min gairihulum dengan tidak uh, mimpi, bukan kerana mimpilah lah. Semayasumu kemudian dia berpuasa. Diriwatkan bahawa diriwatkan. Hmm. dari Uru bin az dan Abu Bakar bin Abdul Rahman bau Aisyah isteri Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menceritakan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk uh, ke dalam waktu fajar dalam bulan Ramadan dalam keadaan berjunub tanpa dia beriktilam fayatasilu selepas itu dia mandi wayasumu dan berpuasa diriwayatkan uh, dari uh, bahawa Abu Bakar mencerita diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab Al-Himyari bahawa Abu Bakar menceritakan kepadanya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 dia tidak uh, berbuka, lah. dia tidak tak puasa, walla yaqdi dan dia tidak qada puasa dia. Tu. Dia puasa dan dia tidak qada puasa dia. Diriwayatkan dari Aisyah dan Umi Salamah, dua orang isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berdua berkata sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke waktu subuh dalam keadaan junub kerana jima.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 waktu sembahyang masuk dalam keadaan saya masih berjunub apa asu bolehkah saya berpuasa maksudnya pada waktu uh, waktu subuh itulah sembahyang subuh tu masuk masuk waktu sembahyang subuh sayanya dalam keadaan berjunub bolehkah saya berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata saya pun uh,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 Bertanya Umm Salamah radiyallahu anhu Tentang seorang lelaki Tentang seseorang lah Tentang seseorang Bukan semestinya lelaki saja Dalam bahasa Arab Ini rajul tu Makna orang apa boleh juga Tentang seseorang Yang masuk ke waktu subuh Dalam keadaan berjunuk Bolehkah dia berpuasa? Umm Salamah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk ke waktu subuh Dalam keadaan berjunuk Bukan kerana ihtilal Kemudian dia berpuasa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 Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan Qatanya saya telah menyetubohi isteri saya pada bulan Ramadan Nabi SAW alaihi wasallam bertanya dia hal tajiduma tu'tiq raqabatan Adakah engkau mempunyai hamba untuk engkau merdekakan Dia kata tak ada Nabi SAW alaihi pun tanya adakah engkau mampu berpuasa Dua bulan berturut-turut Dia kata tak mampu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 saya <coughs> enggak nyata andia buhu yang ni gigi taringnya itu nyata. Sammaqal kemudian Nabi SAW pun kata kepada dia idhab pergilah. fa'at'imhu ahlak berilah makan kepada ahli keluargamu. <coughs> Hak salah lagi ni tu juga cuma bezanya kalau tadi dia kata bi'araqin fihi tamrun. Cuma di sini dia sebut azzimbil. Zimbil atau Zabil kita panggil Jabe. Ha, orang Kelantan panggil Jabie ni bahasa nilah asalnya. Dalam riwayat ni tak ada sebut fadhaika Nabi sallallahu hatta badat anyabuhu. Tak ada sebut Nabi SAW suka tu. Ah ha, tu beza dia. Sehingga nak nampak gigi, ah ha, taring dia tu tak ada sebut dalam riwayat ini. Hmm. Diriwatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang telah uh, Menyetubuhi isterinya pada bulan Ramadhan Dia pun tanya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 Hangus dah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata lima kenapa wahai Abu Bakar dia kata waati tu fi ramadan naharan saya telah uh, menyetubuhi isteri saya pada bulan Ramadhan tengah hari qala nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata tassaddaq tassaddaq buat sedekahlah buat sedekah hmm. orang itu pun kata ma'indis syai saya tak ada gambar satu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 Uh, dalam riwayat lagi ni Sanat lain Aisyah menceritakan Kata Atarajulun Tadi ja'ah Ini atar Supaya makna dia Perkataan itu lain Lepas tu, dia sebut hadis Perkataan itu lah Cumanya di, di awal hadis tu Tidak ada tas, tasadak, tasadak, Dan tidak ada juga Naharan itu Pada waktu siang itu uh, Menyetubui isteri dia Pada waktu siang itu tu, tu, Perkataan itu tak ada Itu hmm, yang beza dia hmm. Diriwayatkan dari Aisyah Isteri Nabi SAW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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya di mana orang yang hangus tadi di mana orang yang hak terpakat tadi orang itu pun berkata orang itu pembangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia tasaddaq bi hadha wais sedekah ni wais dia pun kata wahai Rasulullah adakah kepada orang lain demi Allah innal jia'un kami ini benar-benar lapar katanya malana shay'un kami tidak mempunyai apa-apa Nabi saw. sallallahu alaihi wasallam pun kata fakulu kalau lagu tu kamu makanlah. Hmm, kalau lagu tu kamu makanlah. Hmm, ini bab harus berpuasa dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan bagi musafir. Hmm, musafir fi gairi maasiyah, bukan untuk maksiat Sekiranya safarnya itu perjalanannya itu. Hmm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 dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari ibu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, bahawa Rasulullah saw keluar pada tahun pembukaan Mekah pada bulan Ramadan. Dia berpuasa sehingga sampai kepada gadi, nama satu tempat. Kemudian dia berbuka. Kala kata perawi. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengikut yang terbaru dan yang terbaru dari amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mengikut yang paling baru, yang terbaru dari amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sana asal lagi tu Imam Muslim nak ayat Sufian kata saya tidak tahu. Kata-kata siapakah itu? Yaitu hak dah atas tadi itu akan na Sahabatu sallallahu alaihi wasallam kata-kata siapa? Waktu tu. Hmm. Yaitu diambil yang terakhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ata pun pada sini ucapanlah amalan pun ialah juga. Ha tu kata-kata siapa tu? Lepas tu dia pergi sana salah lagi ni. Dengan sana tu juga dikatakan qala zuhri, zuhri kata dalam itu. Wa kana akhiran al -amrain. Tidak berpuasa itu adalah perbuatan Rasulullah SAW yang terakhir. Hanya diambil dari ketetapan Rasulullah SAW yang paling terakhir. Zuri berkata Rasulullah SAW Berangkat ke Mekah Pada 13 Ramadan Pada 13 Ramadhan, pada 13 Ramadhan hmm. Hmm, Ini ada Dengan sanak haksa lagi ni pun Imam Muslim nak ayak Hak kata lagu tadi semua tu Zuri kata tu itu mudraj min az-Zuhri idraj zuhri ni dia selalu melakukan idraj begitu Dia tambah-tambah hak -tambah dia tu. tu sebagai huraian jelaslah bahawa tadi tu akan ashabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kata begitu ialah Zuhri mm maka hmm. al-ahdath fa al-ahdath min amrihi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 Dilaporkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir pada bulan Ramadan dia berpuasa hingga sampai ke Usfan dia pun minta satu bekas air yang berisi minuman dia pun minum pada waktu siang supaya dilihat oleh orang ramai sembah aftarah kemudian dia tidak berpuasa lagi selepas itu sehingga masuk ke Mekah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa Dan juga telah tidak berpuasa Sesiapa yang mahu berpuasa Bolehlah dia berpuasa Sesiapa yang tidak mahu berpuasa Boleh juga dia tidak berpuasa Diluatkan daripada Ibn Abbas Radiyallahu anhumah lagi Katanya Jangan engkau celah Terhadap Jangan engkau celah orang yang berpuasa Jangan juga engkau celah orang yang tidak berpuasa Sesungguhnya Rasulullah SAW dalam perjalanannya telah berpuasa dan juga telah tidak berpuasa. Ini cerita perjalanan ini, dalam perjalanan ini berlaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu RA. Bahawa Rasulullah SAW keluar pada tahun pembukaan Mekah ke Mekah. Pada bulan Ramadan Dia berpuasa hingga sampai ke Qura' Al-Ghamim.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 Fakih lah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kata, ulai kalau sah, ulai Mereka itulah orang-orang yang derhaka. Mereka itulah orang-orang yang derhaka. Hmm. Hmm. Dalam sana asal lagi ni ada tambah. Fakih Ada orang berkata kepadanya, inna nasqat syaqalihi musyiam. Orang ramai puasa telah menyukarkan orang ramai wa inna ma yanzuruna fima fa'alta mereka hanya melihat apa yang engkau lakukan dia pun nabi SAW alaihi pun minta satu mangkuk air selepas asar lepas tu dia minum tu ragi ha, tu ada tambahan begitu sebelum pada dia akak begitu tu dia buat gitu tu ada orang yang kata sepatah adik kepada dia tu orang ramai ni jadi susah dah ah ha, puasa ni. Jadi wahai kan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dia Ternampak satu orang yang mana orang berkerumun berkerumun dekat dia waktu zulhilalai dan telah dipasang peneduh di atas dia telah dipasang kain peneduh di atas dia maka lah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kenapa dia kalau orang ramai menjawab dia puasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada kebaikan kamu berpuasa dalam perjalanan. Jadi wajikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu orang supot Adilah juga supot Adi. Ini pun supot tu juga. Cuma ada tambah dalam hadis itu dalam isnad ini dia kata, alaikum birokhsatillah. Kamu mestilah mengikut kemudahan.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 Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Begitu juga orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Patut panjang sanad ni nak pagi riwayat semuanya daripada Qatadah support dengan hadis Hammam itu. Cuma dalam hadis Taimi dan Umar bin Amir uh, Hisham Isan 18. Dalam hadis Said Dua belah Dalam hadis syubah Tujuh belah Atau sembilan belah Khilaf dari segi tarikh Masa itu hmm. Kau mana-mana pun Tarikh-tarikh itu adalah Tarikh perjalanan belakang Itu dalam perjalanan belakang Diriwayatkan dari Abu Sa'id Anhu Katanya kami bermusafir Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam bulan Ramadan Tidak dicelak Orang yang berpuasa Puasanya Dan tidak dicelak Orang yang berbuka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 Orang yang berasa ada kekuatan dia puasa, karena itulah dia puasa cekak, dia puasa itu bagus. Dan mereka berpendapat orang yang berasa lemah dia tak puasa itu bagus juga. Hmm. Diriwatkan dari Abi Sa'id Al Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhi bapaukan, hmm. kata kami uh, bermusafir bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam supot juga lah yang berpuasa, berpuasa yang tidak berpuasa, tak tak puasa. masing-masing diantara mereka itu tidak mencelah satu sama lain hmm. tidak kata gana-gana pada satu sama lain diluatkan dari Anas r.a. tentang puasa Ramadan dalam perjalanan dia kata, kami berpuasa bersama Rasulullah pada bulan Ramadan tidaklah orang yang berpuasa mencelah orang yang tidak puasa dan orang yang tak puasa, tak mencelah orang yang puasa, itu lah lebih kurang Mm -hmm. sebab apa dah kita belajar muslim memanglah lah kenal lagu tu cara dia ada person dia orang super pun dia nak rayak sanat sebab itulah muslim ni dulu lagi kita dia ni bincang sanat tu panjang mukaddim muslim tu cerita pasal sanat sebab itu dia penekanan dia kepada sanat mm -hmm. dan sanat itu sanat yang tinggi nak rayaknya bukan seorang dua yang cerita hadis-hadis ni ni ramah di setiap peringkat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 bukalah puasa. Ha tu hal bibik kemanya? Qala fa saya pun kata Anas menceritakan kepada saya bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka uh, berjalan keluar berjalan ya bermusafir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Bagaimana kamu kata begitu kepada saya? Maksudnya gitulah. Lepas tu, saya berjumpa dengan Ibnu Abi Mulaikah Dia pun menceritakan kepada saya Dari Aisyah radhiyallahu anha, Supat tu juga Bimithlihi Bila kata Bimithlihi ni Lafaz dia tu sama ah, Itu dalam istilah hadis tu Bimithlihi itu, Lafaz dia tu sama Jadi buat dari Anas radhiyallahu anhu Katanya kami bersama Nabi SAW dalam perjalanan as saim. Di antara kami ada yang berpuasa Ada yang tidak puasa Qala fanazalna manzilan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 di antara kami ada yang mem, memelihara dirinya, meneduhkan di, dirinya dari panas matahari itu dengan tangan dia. Tak ada ke persatu. Ada begitu. Qala kata perawi ini siapa ada sini fasaqat aswa. Orang-orang yang berpuasa itu pun rebah. Rebah pada ketika itu. muftirun dan orang-orang yang tak puasa bangun. Buat bang. kerja. Fadharabul abniyah, mereka pasangkan kemah-kemah Wasakau arrikab dan mereka memberi minum kepada unta-unta Kenderaan-kenderaan mereka. Begitu juga kepada orang-orang kafah. -orang Rasulullah SAW pun bersabda pada ketika itu, zahabul muftirun aliyahumabil ajar. Orang-orang yang tak berpuasa pada hari ini mendapat pahala pergi melebihi yang lain dari segi pahalanya. Diriwadzkan dari Anas. Katanya Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, sebahagian dari sahabatnya berpuasa, sebahagian yang lain tidak berpuasa. Fathah Muftirun. Orang-orang yang tidak berpuasa cergas, bekerja keras, wa dan mereka berkhidmat, wa zaufah an baghdil amal. Dan orang-orang yang berpuasa tidak mampu buat setengah-setengah kerja tu. Kalau kata Anas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerana itu zahabul muftirun aliyau bil ajir. Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa berjaya mendapat pahala. <coughs> pergi, telah pergi membawa pahalanya. Telah pergi membawa pahalanya itu, yani telah melebihi orang lain dari segi pahalanya. Hmm. Dari wah, dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu makthurun ali. Dia dikurumuni Abu Sa'id Al Khudri. Dikerumuni oleh orang ramai. Bila orang tu berselerak dari dia Masing-masing pergi Kultu, saya pun pergi dekat dia Saya pun kata Saya tak asyik tanya Tuan Tentang apa yang Demo tu tanya tu. Saya tak asyik tanya tu. Saya Saya tanya dia tentang Puasa dalam perjalanan nah, Ini dia cerita kepada orang lain pula lah. Fakalah kata Abu Sa'id kami berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Kami bermusafir ke Mekah. Warna hujung siang. Kami dalam keadaan berpuasa. Kata dia, kami pun singgah di suatu tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kata, kamu ni betul-betul sudah hampir kepada musuh kamu berbuka, iaitu tidak berpuasa, lebih menguatkan kamu. Maka itu merupakan rokhshah. Yaani kemudahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kami ada orang yang berpuasa ada yang tidak berpuasa Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pula di satu tempat yang lain Dia pun kata sesungguhnya kamu akan menghadapi musuh kamu pagi besok Tidak berpuasa lebih menguatkan kamu fa'ftiru Jangan puasa ha, dia kata jangan puasa wa kanat azzabatan dan itu adalah perintah Ha, perintah yang mesti dituruti Azmah Bukan rukhsah tidak Faaftarna Maka kami semua pun tak wasalah Sembakal Kemudian dia berkata ni kata Abu Sa'id Laqad ra'aituna nasum ma'a rasulillah Laqad ra'aituna nasum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi Wasallam. sallam Ba'da thalika fis safar Sesungguhnya saya masih lagi nampak Kami Para sahabat Berpuasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Selepas peristiwa itu dalam perjalanan ada hak tu tu suruh buka tu sebab nak pergi kira-kiranya sebab itulah pakak tak puasah belaka terus esokkan tapi lepas pada tu kata dia kami masih lagi dalam perjalanan-perjalanan lain berpuasa bersama-sama Rasulullah sallallahu aku masih lagi duduk nampak-nampak lagi uh, apa yang kami lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu diriwayatkan <coughs> dari Aisyah radhiyallahu anha Pau dia berkata Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa dalam perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau engkau nak puasa, puasa. Kalau engkau tak sahih puasa pun tak tak payah puasa." Eh uh, diriwayatkan hari ni suatu juga daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya ni seorang yang suka meneruskan puasa. Bolehkah saya berpuasa dalam perjalanan?" Saya so, ni puasa sesekomo. Nabi SAW alaihi pun kata puasalah kalau nak. Kalau tak siap tak apa. Hmm. Hmm. Ha ha salagi ni pun lagu tu juga. Supa dengan hadis Hamad bin Zaid. Cuma dia kata Ini rajulun asrudus som. Inni rajulun asrudus som. Nampak gitu. Uh, dalam riwayat ini, ahok salah uh, lagi di pula Hamzah uh, kata dia ini Rasulul Asumu Fis Safar lebih kualiti supaya lebih kualiti. Hmm, riwayat daripada Abi Murawih, daripada Hamzah bin Amr al Aslam radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata wahai Rasulullah, saya uh, berasa cekak untuk puasa. Saya berasa saya mampu untuk berpuasa dalam perjalanan. Adakah?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 dia tidak sebut minallah tu, minallah. Itu adalah satu kemudahan. Minallah tu tak ada. Ha, tu. Sebab tu lah dalam muslim ni jadi panjang cerita. Pak sikit tu tak ada sebutir tu minallah tu. Ha, tu pun hmm. sebut pula tu. Hmm. Ha, sebab dua orang tadi. Ha, kita tengok awal awal hadis ni. Abu Tahir dan Harun bin Sa'id Al-Aili. Quran ha, ni ni dua orang ni yang riwayat hadis ni kepada Imam Muslim tu guru dia dua orang. Maknanya format a uh, hiya ruksatun min Allah tu hak tu tu hak Abu Tahir riwayatkan kepada Imam Muslim. Hak tak ada min Allah tu Harun bin Said Al-Aili. Dua orang kata. Nak riwayat beso sangat tu tu dua. Qala Harun hadathana wa qala Abu Tahir akhbarana. Harun kata haddathana. Ah. Ha. Ha. Eh. Ibnu Wahab haddathana Ibn Wahab kata kata Harun. Tapi Abu Tahir kata akhbarana. Beza tu, tu. Ha. dia royak juga ha, itulah telitinya. Ha, ah teliti dia. Sebab bagi Imam Muslim ada beza di antara akhbarana dengan haddathana itu. Tidak seperti Imam Bukhari. Bagi dia boleh tukar-tukar tak apa. Bagi muslim tak boleh. Hadasanah, hak tok guru baca, anak murid dengar. Hak tu hadasanah. Jangan anak murid bila nak ayat kat orang kata hadasanah lagu tu. Tapi kalau akhbarana ni, anak murid baca tok guru dengar. Anak murid, bu, anak bukan seorang. Ramal tu ada dalam majlis. Tu salah seorang yang baca. Tok guru dengar, mengesah. Pas tu, hak lain-lain lah Itu akhbarana. Tu mengikut dia. Kalau perawi ni dia terima daripada tok guru dia, Akhbarana uh, Dengan Anak murid baca Tukgu dengar Tiba-tiba dia nak kata hadasana Tak boleh Bagi musim, Dia kena kata akhbarana Kalau hak tukgu baca Hak tukgu raya hadis tu Dia kena kata hadasana Dia tak boleh kata akhbarana Tak boleh Itu cara dia tu Sebab tu dia raya ni mudah-mudah Kecil-kecil Sebab tu jadi panjang Kalau nak kiranya Lebih kurang ya dekat-dekat tu Diriwatkan dari Ummid Dardak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 Hmm. Yang satu lagi itu dengan sanat yang satu lagi itu pun begitu juga cuma dalam hak tu dia tak ada sebut wa ala ba'irihi dia sedang berdiri ataupun berada di atas untanya. Hmm. Dan di situ dia sebutkan dalam hak ini ni Umair maula Ummi al-Fadl. Dalam yang pertama tadi Umair maula Abdullah bin Abbas. Dalam hak sanad pasal lagi ni Ishaq bin Ibrahim ni maula Ummi fadl tadi maula Abdullah bin Abbas itu bezanya dalam sanat yang satu lagi Zuhair bin Harb itu sama juga dengan hadis Ibnu Uyainah tadi sama juga dengan hadis Sufyan bin Uyainah hmm. waqalat dia kata an Umair maula Umul Fadl juga alpatu dalam sanat yang satu lagi itu Harun bin Said daripada Harun bin Said itu hmm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 Ketika mana dia berada di Arafah Fasyaribahu dia meminumnya Diriwayatkan dari Kureyb Mawla ibni Abbas pula Tadi Umair Ini Kureyb Mawla ibni Abbas radhiyallahu anhumah pula Dari Maimunah, isteri Nabi SAW Bahawa dia berkata Inna nasa syaku Orang-orang syak tentang Puasa Rasulullah SAW Pada hari Arafah Maimunah pun mengirimkan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 Dengan sanat yang satu lagi itu hmm, Jiwat daripada Aisyah juga Katanya Orang-orang Quraisy uh, Selalu mengerjakan puasa Ashura di zaman jahiliah Kemudian Rasulullah SAW pun Merintahkan Puasa juga Sehingga difardhukan Ramadhan itu Yang dipuasa pada bulan Ramadhan Lepas tu dia kata Rasulullah SAW bersabda Faman sya'a fal yasumhu Bukan samahu Supadadih Wahman syah awal yuftirhu sama saja maknanya. Siapa yang mahu berpuasa, bolehlah dia berpuasa. Dan siapa yang mahu untuk tidak berpuasa, bolehlah dia tidak berpuasa. <tuh> itu bezalafas, lafas dia saja. Alpatu nah, riwayat daripada Abdullah bin Omar, radhiyallahu anhu ma. Alil jahiliyah, orang-orang jahiliyah.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 Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa yakni tentang puasa hari Ashura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kana yawman yasumuhu ahlul jahiliyah. Itu adalah suatu hari yang mana orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari itu. Sesiapa yang mahu berpuasa dari dari kalangan kamu falyasum. Hendaklah dia berpuasa.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 Memberi keyakinan kepada kita Itulah maksudnya hmm. Satu lagi pun begitu juga Yaum Ashura faka... Faqala dha'ka Faqala dha'ka Tadi inna hadha ya'umun in, Ni dha'ka ya'umun Itu adalah suatu hari Kana yasubu ahlul jahiliyah Fama, fama sya'asamah wa man sya'atarakahu Supalah makna dianya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 faqala dia pun kata bukankah hari, hari ini hari Ashura? qala abdullah berkata hmm. adakah kamu tahu apa itu hari Ashura? qala kata kata abdurrahman bin yazid asy'ath itu wa huwa apa e, dia pun kata abdullah pun kata itu sesungguhnya adalah suatu hari yang mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dulu sebelum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 Saya puasa Abdullah pun kata Kunna Dulu kami pun berpuasa Kemudian puasa itu ditinggalkan Lepas tu lagi <coughs> Lagi Riwayat daripada Hak tadi juga Cuma di sini disebutkan Abdullah itu ialah Abdullah Ibn Mas'ud Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan Abdullah itu ialah Abdullah Ibn Umar Sesuai dengan hak tadi Riwayat sebelum tadi dia tidak berpuasa pada hari itu maklum ha, kalau kita kata hak tadi Abdullah bin Mas'ud juga bermakna seorang tapi kalau kita kata Ibnu Umar bukan seorang sahabat itu yang berkata begitu <coughs> jadi Ibnu Mas'ud sedang makan pada ketika itu pada hari Ashura dia berkata wahai Aba Abdurrahman innal yawm yawmu Ashura hari ini adalah hari Ashura faqala qad kana yusamu qabla an yanzila dia pun kata itu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 makan. Hmm. Ataupun maksudnya fa in kunta muftiran fat'am. Yani kalau engkau uh, ta'si puasa, maksudnya fa in kunta muftiran kalau engkau nak berbuka, Makalah Tak apa, maksudnya tak apa. <coughs> Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami berpuasa pada hari Ashura dan menggalakkan kami berpuasa jadi yani pada hari Ashura itu wa dan Nabi SAW mengingatkan puasa Ashura itu bila sudah hampir tibanya bila sudah hampir tiba, bila sudah dekat dengan hari Ashura itu pun dia mengingatkan kami bila telah difardukan Ramadhan yang ini puasa bulan Ramadhan tidak lagi dia menyuruh kami dan tidak juga dia menegah kami, dan tidak juga dia mengingatkan kami, hmm. mengingatkan kami tentang hari asyura itu. Hmm. Diriwayatkan dari Humaid bin Abd Rahman bahawa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan. berucap di Madinah, yakni pada pada kedatangan dia uh, ke Madinah.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 فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْزِيمَ اللَّهُ Kerana itu kami mengerjakan puasa pada hari Ashura itu sebagai memuliakannya. Nabi SAW pun bersabda, kami lebih patut mengikut Musa dari kamu. Fa فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ Maka Nabi SAW pun memerintahkan supaya berpuasa pada hari Ashura itu.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 Yani pada hari itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kami lebih berhak dan lebih patut mengikut Nabi Musa dari kamu. Faslamahu. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa dan menyuruh supaya berpuasa pada hari itu. Al-fatu yang hal ini pun begitu juga lah, sama lagi yang satu lagi tu. Al-fatu riwayat daripada Abu Musa radhiyallahu anhu katanya.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 Ya, terlubu fadlahu ala'ul ayam, illa haa dzal yam. Saya tidak tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada suatu hari kerana mencari kelebihan hari itu kecuali pada hari ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa satu bulan kecuali bulan ini, Yang iaitu bulan Ramadhan. Ya satu lagi, pulak utulah juga. Riwayat daripada Hakam bin A'raj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 Hingga tak, ke tahun hadapan pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke sembilan, <coughs> bukan pada hari yang ke 10 Dalam riwayat Abu Bakar katanya maksudnya hari yang ke sembilan itu sebagai hari Ashura. Ada lah. ha, riwayatkan dari Salama bin Al Akwa' radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuskan orang seorang lelaki dari Bani Aslam pada hari Ashura.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 Hmm. Uh, diriwayatkan dari hmm, Khalid bin Zakwan lagi Katanya saya men, uh, bertanya Rubaiyah binti Muawid Tentang puasa Ashura Katanya Rasulullah SAW Telah menghantarkan Utusan-utusannya uh, Ke kampung-kampung Ansar hmm. Lepas tu Perawi ini menyebutkan seperti hadis Bishr juga Cuma dia uh, Ada sebut Wanasna'un wa ghayra annahu min al kami buatkan untuk mereka uh, permainan dari bulu fa nadhhabu bihi dan kami uh, bawa lah uh, bersama kami kami bawa budak tu bersama kami bila mereka uh, minta makanan atainahum al-lu'bah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 Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang daripada berpuasa pada dua hari Yaumil Fitr Wa Yaumil Nahar Pada hari berbuka Hari berhenti dari berpuasa pada bulan puasa itu Dan uh, Pada hari Nahar Yang hari Hurban Mengurbankan binatang Diriwatkan Daripada Ziyad bin Jubair Katanya Ada seorang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 tariq yang satu lagi jalan riwayat yang satu lagi uh, begitu juga lebih kurang itu juga serupa dengan hadis Husain cuma ada tambahan selepas itu iaitu wa zikrillah selepas daripada hari makan dan minum itu ada hari zikir kepada Allah hari mengingati Allah Hadirwayatkan uh, dari uh, daripada Ka'b bin Malik dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya bersama-sama dengan Aus bin Al-Hadathan pada hari-hari tashrif supaya mengisytiharkan bahawa tidak akan masuk syurga kecuali orang mukmin dan hari-hari mina itu yani hari-hari tashrif hari-hari mina itu adalah hari-hari untuk makan dan minum dalam riwayat yang satu lagi itu begitu juga, semua dia kata fana daya kedua-dua mereka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 diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pada ketika dia bertawaf uh, di Baitullah ni Abbas bin Jaafar menceritakan saya tanya Jabir bin Abdullah pada ketika dia sedang bertawaf uh, Baitullah adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada uh, berpuasa pada hari Jumaat Jabir bin Abdullah menjawab ya demi Tuhan rumah ini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 dengan dia membayar fidiyah memberi makan kepada seorang miskin hinggalah hinggalah turun ayat ini diturunkan iaitu faman shayhidam minkum ashhara falyasum sapa yang menyaksikan bulan ramadan itu maka hendaklah dia berpuasa ani <tuh> bap harus menunda hirkan puasa bulan Ramadan selagi tidak uh, sampai atau tidak datang Ramadan yang satu lagi Ramadan berikutnya bagi orang yang tidak berpuasa kerana keuzuran seperti sakit hmm, seperti sakit berjalan bermusafir kedatangan haid dan seumpamanya hmm.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 kesibukan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kesibukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Dalam sanad yang satu lagi ni disebutkan dalam riwayat ni qala wa dhalika itu apa yang tak takdan tu, ada puasa tu kecuali pada bulan Syaaban itu kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Faham takdiru an, ala an takdiru. Dia tidak tidak dapat mengkada puasa yang tertinggal Bersama Rasulullah SAW sehingga datang bulan Syawal. Hmm. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW ini bab lain pula Bab kada puasa bagi pihak orang yang telah meninggal, meninggal dunia diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mati uh, wa alayhi siyam ada dan dia menanggung puasa dia menanggung puasa yang ini dia ketinggalan puasa sa'anhu waliyuhu boleh berpuasa bagi pihaknya walinya Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dia berkata mak saya telah meninggal dan dia <coughs> menangguh puasa sebulan yang ni dia tidak sempat berpuasa sebulan tertinggal dia tertinggal puasa sebulan boleh laqala tu alaiha sawmu atau boleh juga wa alaiha dia kena puasa sebulan Dia kena puasa sebulan Kerana dia tidak sempat berpuasa lah <coughs> Fakala, Nabi SAW bertanya Apa katamu Kalau ibu engkau itu Mak engkau itu mempunyai hutang Menanggung hutang Adakah engkau akan menunaikan hutangnya? <coughs> Perempuan itu menjawab Ya Nabi SAW pun berkata Hutang Allah lebih patut dibayar ...hutang Allah, lebih patut dibayar. <coughs> Dilihatkan daripada Ibn Abbas, katanya datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, mak saya telah mati ataupun telah meninggal dunia. Dan dia ada menanggung puasa sebulan. Yang ini dia kena puasa sebulan. <coughs> Apa akdihnya anha bolehkah saya kada puasanya itu bagi pihaknya? Nabi saw bertanya dia, kalau ibu engkau mempunyai hutang, kalau ibu engkau berhutang, adakah kau akan membayar hutangnya bagi pihaknya? Orang itu menjawab ya. Nabi saw pun bersabda, maka hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Hmm. Berkata Sulaiman kata Hakam dan Salamah bin Kuhail kedua-duanya kata wa nahnu julus. Ketika itu kami sedang duduk, ketika mana Muslim menceritakan hadis ini, Muslim ni bukan pengarah kita tidak, Muslim perawi ni. Muslim perawi ni, Muslim Al-Batini. Muslim Al-Batini. Ah tu kata dia ketika dia nak ayatnya, masih ingat molek lagi. Ketika duduk cerita tu, dia duduk dalam keadaan lagu mana? Dalam keadaan duduk bukan berdiri. Tu jelah ya, dia nak cerita. Duluatkan dari ha ni awal ni pun serupa itu juga. Hah salah lagi tu riwayat daripada Ibnu Abbas عنه, katanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata wahai ya Rasulullah ummak saya telah mati wa alaiha sawm nadhr dan dia hmm, tak sempat puasa nazar menyempurnakan puasa nazarnya. Ya ni dia ada menanggung puasa nazar. Kira-kiranya dia kena Hmm, dia kena puasa lah, tapi tak ada. Apa asumsi anda bolehkah saya berpuasa bagi pihaknya? nya? Kala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katamu? Kalau ibu kau itu berhutang, adakah kau akan membayar hutangnya itu? Adakah pembayaran kau itu memadai? Adakah memadai bagi pihak ibumu?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 Nabi SAW jawab Buat kerja haji lah Bagi pihak dia hmm. Diriwayatkan daripada Ra lagi Raida anhu Katanya saya sedang duduk Dekat Nabi SAW Supan dengan hadis tadi Cuma dalam ni dia kata Puasa dua bulan Puasa hmm. dua bulan Yang ni Mak saya tu Ada menanggung puasa dua bulan tak Takde sebulan ha, tu beza dar Dari what Hmm riwayatkan ha, daripada Buraidah lagi radiyallahu anhu katanya datang seorang perempuan kepada Nabi SAW dia pun sebut sepatu juga wakalah sawmu syahrin di sini disebut dia menanggung puasa sebulan bukan dua bulan dalam riwayat awsa lagi sawmu syahrin kuasa dua bulan hmm lepas tu imam muslim mari lagi dengan sanak dia yang panjang tu mari lepas juga super dengan tu cuma dia kata puasa sebulan pula dalam riwayat ni <coughs> Ini bab Ini bab dorongan ataupun anjuran kepada orang yang berpuasa Bila dijemput makan Dan dia tidak mahu membuka puasanya Tak mahu buka puasa dia Atau seorang yang berpuasa dimaki Atau dibantah dia Dibantah atau dikatakan apa-apa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 mm kena jaga tu daripada Zuhair daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bila seseorang dari kamu dijemput untuk makan dijemput untuk makan padahal dia sedang berpuasa falyaqul hendaklah dia berkata Ini saim saya berpuasa uh, dalam riwayat satu lagi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara riwayat Katanya bila seseorang dari kamu pada suatu hari berpuasa hmm. berpagi pada suatu hari dalam keadaan puasa bila seseorang dari kamu berpagi pada suatu hari dalam keadaan berpuasa fala yarfu maka janganlah dia mencarut atau mengucapkan ucapan yang kotor wala yajal dan jangan dia bertindak jahil jangan dia berlaku jahil ini meru nshah. kalau ada sesiapa memakinya atau berkelahi dengan kata lalu berkelahi dengannya, berbalah dengannya, faliyakul dia hendaklah berkata ini saim, ini saim. Sesungguhnya saya berpuasa, sesungguhnya saya berpuasa. Bapak fatul ini bab kelebihan puasa.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 Diriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman Setiap amalan anak Adam itu yakni manusia itu adalah haknya kecuali puasa kerana itu adalah hakku wa ana ajzi dan akulah yang akan membalasnya wa siyamu junnatun puasa itu adalah perisai bila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 10 kali ganda hingga kepada 700 kali ganda Allah Azza wa Jalla berfirman Kecuali puasa Itu adalah hak Terserah kepadaku Itu terserah kepadaku Ganjaran puasa boleh juga Banyak mana tu nanti kita akan sebut Kemudian Saya sayalah Yang akan membalasnya Dia meninggalkan Hawa nafsunya Makan minumnya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 tidak ada seorang hamba yang berpuasa suatu satu hari fi sabilillah menuju jalan Allah ataupun dalam perjuangan kecuali Allah akan menjauhkan dengan sebab sehari dia berpuasa itu mukanya dari neraka sejauh 70 tahun. Ya satu lagi itu begitu juga yaqul man sama yauman fi sabilillah ba'ad Allah wajhahu 'anil nar. Hmm <tuh>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 Allah Dia telah na hadiah kemudian dihadiahkan kepada kami sesuatu hadiah, ataupun datang kepada kami tetamu, datang kepada kami tetamu, yaitu orang yang mengunjungi kami, orang yang menziarahi kami. Qaulat kata Aisha. Bila Rasulullah SAW pulang, saya pun berkata wahai Rasulullah, telah dihadiahkan kepada kita satu hadiah, ataupun, ataupun ini Syekh Rawi telah datang kepada kita. Pengunjung, pengunjung, waktu khabar tulah kecayaan. Saya telah simpan sesuatu untuk engkau. Kala Nabi saw bertanya apa itu? Kul saya jawab haisun, hais yang adanya hais. Kala Nabi saw pun kata hatihi bawakan, <coughs> bawakan hais itu. Saya pun bawakan hais itu. Uh, Fahkalah dia pun makan. Thumakala.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 Nabi saw masuk masuk kepadaku pada suatu hari dia bertanya halain takum saya ada sesuatu pada kamu kami jawab tidak ada khalafah ini idan saim kalau begitu saya puasalah semakatan ayaman akhir kemudian pada hari yang lain dia datang kepada kami fakulna kami berkata wahai rasulullah dihadiahkan kepada kita hais fakalah hari tunjukkan fakalah arisbah tu saiman tadi saya betul betul telah Berpuasa, pak lepas tu dia makan. <tuh> Ini bab orang yang ada, makan orang yang terlupa dan minumnya, jimaunya tidak membatalkan puasa. <tuh> Diluahkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah saw bersabda: "Sesiapa yang terlupa dalam keadaan dia puasa, kerana itu dia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya itu." Kerana sesungguhnya Allah lah yang memberi makan kepadanya Dan memberi minum kepadanya hmm. Ini bab puasa Nabi SAW Bukan pada bulan Ramadan Dan elok Seseorang itu tidak mengosongkan mana-mana bulan Dari berpuasa Jadi hmm. uh, buatkan daripada Abdullah bin Syakiq katanya saya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan yang tertentu selain daripada bulan Ramadan Aisyah berkata wallahi dia tidak berpuasa sebulan genap bulan yang tertentu selain daripada Ramadan hatta mada li wajhihi sehingga dia wafatlah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 Hmm riwayat sanad dia Berbeza hmm, Diriwayatkan daripada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami berkata la yuftir dia la tidak berbuka yang ini tidak tak puasa dan dia tak puasa sehingga kami berkata la dia tidak berpuasa. Ha, dia ha, tak puasa Tak puasa tu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 Daripada bulan Sya'ban, daripada dia berpuasa pada bulan Sya'ban. Dalam bulan-bulan yang -bulan banyak banyak selain bulan Ramadhan ni, yang paling banyak dia berpuasanya, ialah pada bulan Sya'ban. Diriwayatkan daripada Abi Salamah katanya, saya bertanya, Aisyah wa anha tetap puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam'. Dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sehingga kami berkata, 'Qadus sama puasa dah'. Dia puasa dah. Wayuf tiru dan dia tidak berpuasa. Sehingga kami berkata kada aftarah sesungguhnya dia tidak berpuasa. Yani tak puasa dah. Walam arahu saiman minshaharin kotu. Tidak pernah saya melihat dia berpuasa sama sekali pada mana mana bulan. Lebih banyak daripada dia berpuasa pada bulan Syawal. Dia berpuasa pada bulan Syawal. Kul pada kebanyakan harinya.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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada mana-mana bulan lebih banyak daripada dia berpuasa pada bulan Syaaban. Dia selalu berkata Khuzhu min al a'mal ma tutiqun, ambillah amalan-amalan yang kamu mampu lakukan. Yang dikerjakanlah, lakukanlah amalan yang kamu mampu lakukan. Kerana Allah sekali-kali tidak akan jemu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 Bila dia mula tidak berpuasa sehingga orang berkata tidak demi Allah dia tidak puasa. Orang siapa begitu. Ah hmm. uh. ha, dalam di ha sana asal lagi dia kata sebulan berturut-turut semenjak dia datang ke Madinah. Ha, sebulan syahran mutatabi'an berturut-turut. Bulan ni berturut-turut dengan bulan berikutnya puasa penuh-penuh gitu. Ha, tak ada lagu tu.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 Sehingga kami berkata, layasum. Dia berbuka, Yang yani dia tak tak puasa. Lah. Sehingga kami kata dia tak puasa. Hmmm. <coughs> Hah, selagi ini pola itu juga Aa, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi sallam bila dia berpuasa sehingga dikatakan kado sama, kado sama. Puasa dah, puasa dah. Uh, Wa yuftriu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 seseorang kepadanya untuk memberitahu bahawa kami datang untuk menemuinya dia pun keluar menemui kami wa idza 'inda babi darihi masjid Rupa rupanya dekat pintu rumah dia tu ada masjid qala katanya fakunna fil masjid kata perawi ni, Yahya ni. kami berada dalam masjid hatta kharaja ilaina sehingga dia keluar kepada kami itu kami duduk tunggu dia dalam masjid fa qala tasha'u an tadkhulu wa tasha'u an taq'udaha huna kalau kamu mahu boleh kamu masuk uh, yang di ke dalam rumah kalau kamu mahu duduk di sini pun boleh juga qala fa qulna kata perawi ni yahya ni kata kami pun kata tidak tak payahlah tak payah masuk ke dalam rumah lah bal naqudaha huna kami duduk sinilah pada duduk sinilah fa <fahadithna> ceritakanlah kepada kami hadis Kala kata dia kata <coughs> apa ni Abu Salamah Abu Salamah pun kata Abdullah bin Amar bin Al-Angs menceritakan kepadaku katanya saya berpuasa sepanjang tahun dan saya membaca Al-Quran tiap-tiap malam tiap-tiap malam Kala Faimah Zulkirtilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkata sama ada diceritakan tentang Aku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam menghantar orang kepadaku. Aku pun pergi menemuinya. Dia berkata kepadaku, Bukankah Aku diceritakan, Adakah benar apa yang diceritakan kepadaku bahawa engkau berpuasa sepanjang tahun dan engkau membaca Al-Quran setiap malam, iaitu yani menghabiskan Al-Quran setiap malam.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 Seminggu Setiap minggu Sekali khatak Walatazid ala zalik Jangan lebih daripada itu lagi ha, Jangan lebih daripada itu lagi Kerana Isterimu ada hak terhadapmu Orang-orang yang melawatmu Yang mengunjungimu Ada hak terhadap Jasadmu Tubuhmu Ada hak terhadapmu Kala Kata Abdullah bin Amar Fasyaddattu Saya memberatkan Fasyuddida alaiya Maka diberatkanlah kepada saya. Kala kata Abdullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, kau tak tahu, barangkali umurmu akan panjang. Kala kata Abdullah, aku telah sampai kepada umur yang disebutkan oleh Rasulullah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bila aku tua, ingin sekali aku, suka sekali aku. Kalau aku dahulu Setelah menerima kemudahan yang diberikan oleh Nabi SAW itu <tuh> lepas tu dalam sanat yang lain ini disebutkan ada tambahan selepas daripada katanya setiap bulan 3 hari puasa kerana tambahannya kerana bagimu dengan setiap kebajikan itu mendapat 10 kali ganda itulah puasa sepanjang tahun qawakala fil hadith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 Uh, pengunjung, orang yang mengunjungimu ada hak terhadapmu. Itu tak ada. Tetapi, dia ada berkata, nah, yang ni Nabi SAW ada kata, وَإِنَّ لِوَلَذِكَ عَلَيْكَ حَقَّمُ Anakmu mempunyai hak terhadapmu. Ha, itu ada. Yang ini, sebagai ganti kepada orang-orang uh, yang mengunjungimu ada hak terhadapmu. Ha, itu beza dia je nak cerita. Beza dalam, uh, <coughs> di antara dua riwayat ini. Di riwayat daripada Nabi SAW katanya, saya kira saya mendengarnya. Saya sendiri mendengarnya daripada Abi Salamah. Ini kata uh, siapa dia Muhammad bin Abdul Rahman Maula Bani Zurah daripada Abi Salamah katanya yang ni Muhammad bin Abdul Rahman saya kira saya mendengarnya <tuh> daripada Abi Salamah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku bacalah al-Quran itu pada tiap-tiap bulan. Yang ni sekali. Sekali khatam. Saya berkata... Uh, uh, sa, sa, dia berkata... Ini, ini perawi ini cerita ni. Abdullah bin Ammar kata... Saya pun kata... Bila Nabi SAW kata begitu... Saya mendapati kekuatan... Saya rasa saya... Uh, bolehlah... Mampu. Nabi SAW pun kata... Bacalah dalam 20 malam... <coughs> 20 hari sekali khatab... Uh, kata Abdullah... Saya pun kata... Saya... Uh,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 kau bersbahyang Sempanjang malam jangan kau buat begitu falatafaal jangan kerana matamu mempunyai hak dirimu mempunyai hak Ahlimu mu istrimu mempunyai hak puasalah dan berbukalah bersbahyanglah dan tidurlah puasalah setiap 10 hari satu hari daripada setiap 10 hari satu hari kau akan mendapat pahala sembilan lagi. Kata Abdullah saya mendapati saya mampu uh, lebih daripada itu lagi. Wahai Nabi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu puasalah seperti puasa Dawud, Alihissalam. Kata Abdullah bagaimana puasa Dawud itu dan Nabi Dawud itu puasa macam mana? Ya? Wahai Nabi Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iaitu dia berpuasa satu hari Dan tidak berpuasa satu hari Dan dia tidak lari Bila bertemu musuh Kala Abdullah berkata Siapakah yang dapat menjamin untuk saya Daripada satu sifat ini Daripada sifat ini <coughs> Siapakah yang boleh menjamin yani memberikan uh, apa memberikan Jaminan untuk saya dapat hak ini ni, ni? aniha akhir ni yang ni bila bertemu tak lari kata ataq fala adri كيف ذكر صيام الابد saya tidak tahu bagaimana akhirnya jadi uh, terkeluar cerita puasa abad itu sepanjang tahun itu. nabi SAW alaihi pun bersabda tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun itu tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun itu tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun itu Lepas tu Ini pun lebih kurang ni Cerita Abdullah bin Amar bin Al-As Belakar cuma imam muslim buat mari Banyak Sanat dia nak ceritanya Sedikit-sedikit perbezaan pun Dia buat mari juga Itulah maksudnya Jadi panjang tu sedikit sikit beza pun Dia ada sebut juga Di sini sebut Abdullah bin Amar bin Al-As Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada aku Wahai Abdullah bin Amar Sesungguhnya engkau berpuasa sepanjang tahun Dan engkau bersemuanya sepanjang malam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 kalau begitu puasalah seperti puasa Dawud. Dia berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari dan tidak lari bila bertemu. Yang ini bila bertemu musuh. Hmm, <coughs> ada riwayat daripada Abdullah bin Ammar lagi, katanya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berkata kepadaku, bukankah benar apa yang diceritakan kepadaku bahawa engkau uh, bersemayam apa ni, uh, taqumul lail, tidak tidur pada waktu malam kerana mengerjakan ibadat, melakukan ibadat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 ahlimu yani isterimu mempunyai hak bangun dan tidurlah berpuasa dan berbukalah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud sembahyang yang paling disukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Daud alaihi salam dia tidur separuh malam Dan dia bangun Satu per malam Dan dia tidur Satu per enam Daripada malam itu Lepas pada itu Dia tidur pula wa Dan dia berpuasa sehari Dan tidak berpuasa sehari Riwayakan daripada Abdullah bin Amar bin Al-As lagi Katanya Puasa yang paling disukai Allah Ialah puasa Dawud Dia berpuasa setengah tahun Yang di jumlah keseluruhannya Setengah tahun dan sembahyang yang paling disukai oleh Allah ialah sembahyang Daud Alaihissalam. Dia tidur separuh malam, kemudian dia bangun, kemudian dia tidur. Dia akhirnya, yaitu dia bangun satu pada per, satu pertiga malam selepas setengah malam itu. Kalaulah tulis Amr bin Dinar, saya berkata kepada Amr bin Dinar adakah Amr bin Aus yang mengatakan? Dia bangun 1/3 malam selepas daripada separuh malam itu. Dia menjawab, ya. Umar bin Dinar kata, ya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amar lagi. Dia menceritakan kepada kami kata perawi di bawahnya itu iaitu Abdul Malih. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepadanya tentang puasa saya. Dia pun menemui saya. Saya pun meletakkan bantal min Adam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 Rasulullah berkata kata, tujuh hari lah Kalau kamu nak tujuh hari tak Qul tu, wahai Rasulullah, sembilan harilah uh, Wahai Rasulullah, dia kata ah, Sembilan harilah Saya pun kata lagi, wahai Rasulullah, sebelah hari Nabi SAW pun kata, sebelah harilah Ikutlah, Qul tu, ya Rasulullah Saya kata, wahai Rasulullah Nabi SAW pun lepas pada itu kata La sawma Tiada puasa Melebihi puasa Nabi Dawud iaitu separuh daripada setahun setengah tahun puasa sehari tidak puasa sehari itulah yang dibuat oleh Nabi Dawud. diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lagi cuma sanad dia lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya puasalah sehari dan kau mendapat pahala hari yang baki lagi itu. hari yang lain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 Nabi SAW kata Puasalah Seperti puasa Dawud AS, Puasa sehari Dan berbukalah sehari Fakana yakul Abdullah bin Amar bin Al-Aus Selalu berkata Yang ini kemudiannya Ya laytani Aduhai Alangkah baiknya Kalau aku mengambil Kemudahan Yang diberikan Oleh Rasulullah SAW dahulu Tapi aku tak dengar dulu <coughs> Ini bab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 diriwayatkan daripada Abu Qatadah Al Anshari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kuasanya kata perawi yakni Abu Qatadah marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar pun berkata raditu radina billahi rabban wa bil islam dinan supada adillah cuma dia ada tambah Wabi bi bai'atina bai'atan dan kita rela bai'ah kita hmm, sebagai bai'ah qala aa Kata perawi ini yakni Abu Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa sepanjang tahun. Dia berkata la wala aftara. Tidak berpuasa orang itu dan tidak berbuka orang itu. Ataupun ma sama wa Lafaz berbeza begitu. kata dia fasu'ila kata perawi ini Abu Qatadah ni lepas itu Rasulullah ditanya tentang puasa Dua hari dan tidak berpuasa sehari. Qala wa man yutiqu dhalik? Adakah orang yang mampu buat begitu?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 Imran bin Husain Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki Adakah engkau telah berpuasa pada tengah bulan ini Adakah engkau telah berpuasa syai'an yani sehari atau dua hari daripada bulan ini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 Masa Ramadan,ah, sesiapa yang telah berpuasa, selesai berpuasa bulan Ramadan, sembahat sembahang, kemudian dia menyusulkan puasa bulan Ramadan itu dengan enam hari dari bulan Syawal, karena kafsiyah mitdar, puasanya itu seperti puasa sepanjang tahun, puasanya itu adalah seperti puasa ad adhar kuasa sepanjang tahun. Ah ya seterusnya sana yang lain itu begitu juga hadisnya lafaznya lagu itu juga dan seterusnya yang satu lagi pun begitu juga. Aa, artinya lafaz dia tu sama itu seperti yang kita sudah maklum bila kata di akhir dia tu dia kata bi mithlihi ah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi mithlihi yang satu lagi tu pun bi mithlihi juga.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 dan waktu yang diharapkan uh, mendapatnya <coughs> Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan malam qadar dalam mimpi dalam tidur yakni mereka bermimpi uh, tentang malam qadar itu iaitu pada tujuh akhir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 Dengan sanatnya Imam Muslim beruatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Daripada Nabi SAW sabdanya Carilah malam qadar itu pada tujuh Malam yang terakhir Dibuatkan daripada Ibn Umar lagi katanya Ada seorang lelaki telah bermimpi Bahawa malam qadar itu Ialah malam yang ke-27 Nabi SAW bersabda Saya fikir Mimpi kamu Mimpi kamu Pada Yang Menepati pada sepuluh akhir dari bulan Ramadhan, Fathul Muha, Filwetriminha. Oleh itu carilah pada malam ganjil dari sepuluh yang terakhir itu. Diriwadzakan daripada Abu Umar radhiyallahu anhu katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam Qadar itu. Sesungguhnya beberapa orang di kalangan kamu telah pun ditunjukkan bahawa malam Qadar itu ialah pada tujuh yang pertama.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 Diruakan daripada ibnu Umar lagi katanya Rasulullah SAW bersabda carilah Malam qadar itu pada 10 akhir Yang ini cari ha. ha itu maksudnya Malam qadar qadr. Sekiranya Sesiapa di antara kamu lemah Ataupun tidak mampu Janganlah ia ketinggalan Mencari pada 7 yang terakhir 7 hmm, malam yang terakhir daripada bulan Ramadhan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 dan mengadap malam yang ke-21, dia balik ke tempat tinggalnya, ke rumahnya. Dan baliklah juga, pulanglah juga orang-orang yang beriktikah bersamanya. Kemudian, Dia telah beriktikah pula pada satu bulan yang lain. Pada malam yang mana dia balik pada malam itu sebelumnya. Yang di pada malam 21 itu pula dia startnya. Dulu dia berhenti dekat 20, malam 21 tu tidak dia balik. Ah ni dia start malam 21 pula. Fa khathabannas, dia berucap kepada sahabat-sahabatnya, fa amarahum bima dan dia mengarahkan mereka dengan apa-apa yang telah dikehendaki Allah. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku telah beriktikaf pada 10 10 malam ini. Kemudian ternyata kepadaku Ya ni kemudian ternyata kepadaku. Ya ni aku ingin beritikaf pada 10 akhir pula. Sesiapa yang telah beritikaf bersamaku maka hendaklah dia terus bermalam di tempat i'tikafnya itu. Saya telah melihat pada malam saya telah melihat malam ini. Yang ni malam kadar itu. Setelah itu saya telah dilupakan. Carilah pada 10 akhir.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 Katanya Rasulullah SAW beri'atikaf pada bulan Ramadan, Iaitu sepuluh malam di tengah bulan itu. Wasaqal hadith bimisli. Lepas tu perawi ini mengemukakan hadis lagi. Sumpah tadi juga. Cumanya dia kata faliyah sebut. Dia tidak kata faliyah bid. Dalam riwayat tadi faliyah bid. Hendaklah dia bermalam. Hani pula dalam riwayat ni kata faliyah sebut. Fi Hendaklah dia tetap di tempat i'atikafnya. Wa khalat. Dan dia berkata wajabinu mumtalian tinan wamaan. Tadi dia kata wajhuhu mubtallon tinan wamaan dalam riwayat tadi dalam sanad ini haramlah nih haramlah dia kata jabinu yang di dahinya mumtalian penuh dengan tin tanah wamaan dan air. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beri kata pada sepuluh awal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 terletak ataupun berada pada sepuluh akhir maka sesiapa di antara kamu yang mahu beri etikaf lah hmm sahabat-sahabat orang ramai pun beri lah bersamanya qala kata perawi wa inni urituha tuha layla tawitrin ha. qala dia berkata lagi, yang ni Nabi SAW kata lagi, ayat ah, saya diperlihatkan malam qadar itu yaitu pada malam ganjil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 Dalam keadaan jabinnya, dahinya, waraftu amfihi dan batang hidungnya. Hmm. Hmm. Ah, pada kedua-duanya itu ada bebekah, ah, bebekah tanda dan air. Wa idzahiyalailatul ihdawashrin. Malam itu ialah malam 21. Hmm. Daripada 10 akhir lah, 10 akhir 21. Hmm. Malam 21.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 Kami beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 tengah bulan Ramadan. 10 di pertengahan bulan Ramadan. Kami keluar pada pagi 20, pada pagi ke-20. Fa hmm. khatabana <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu pun berucap kepada kami. Dia berkata, "Saya telah ditunjukkan malam kadar itu dan saya telah dilupakan."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 Kata perawi ini kami pun baliklah. Bagaimana rafis sama ilkazah? Kami tak ada nampak pun apa ni awan, tumpukan awan. Kalau kata Abu Said tadi, tiba-tiba awan datang, awan kelihatan, famutirna dan kami mendapat hujan, turun hujan hatta selesak full masjid sehingga mengalir uh, bumbung masjid itu, iaitu yani air dari bumbung masjid. Ha, bumbu masjid itu diperbuat dari, daripada daripada pelepah tamar wa uqimatis Salah. dan sembahyang didirikan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud dalam air dan tanah qala kata perawi ini hatta raaitu sehingga saya lihat kesan tanah di dahinya dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan oh ha, tadi juga serupa tadi juga semuanya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 bila telah berlalu malam-malam itu dia memerintahkan bilbinak dia memerintahkan supaya ditutup dilipat kemahnya itu kemah kecilnya itu wida maka dilipatlah ditutuplah, orang pun tutup thumma ubinat lahu kemudian dinyatakan malam qadar itu kepadanya bahawa ia terletak ia berada pada sepuluh akhir faamara bilbinak maka dia memerintahkan supaya dipasang semula kemah kecilnya itu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 kata perawi ni saya pun tanya dia lah apakah malam yang kesembilan itu yang ketujuh itu yang kelima itu apa maknanya dia kata bila berlalu 21 bila berlalu hari yang ke-21 itu bermakna malam yang mengiringinya ialah malam yang ke-22 malam yang mengiringi hari 21 itu ialah malam 22 itulah yang kesembilan bila berlalu Dua puluh tiga Malam dua puluh tiga Maka malam yang mengiringinya Ialah malam yang ketujuh Bila berlalu Dua puluh lima hari Maka malam yang mengiringinya Ialah malam yang kelima Ibn Khalad dalam uh, riwayatnya uh, Dia tu uh, di, uh, Beza sikit lafaz di tempat Yahtakkan itu Ialah yahtasiman uh, Yang ini berkelahi, bertengkar Hmm diriwaatkan daripada Abdullah bin Unais bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ditunjukkan kepadaku malam qadar kemudian dilupakan dilupa aku dilupakan dan arani subh arani subhaha dan arani subhaha yani Allah telah menunjukkan paginya telah menunjukkan kepadaku paginya yang ditanda pagi malam qadar itu iaitu aku bersujud dalam air dan tanah Kala kata perawi Kami pun mendapat hujan Hujan turunlah Pada malam yang ke-23 Rasulullah SAW Rasulullah SAW pun Bersembahyang bersama kami Faham Sarafa Dia hmm, Berpaling Dia selesai uh, Dalam keadaan Selesai daripada sembahyangnya Dalam keadaan kesan Air dan tanah ada Pada dahi dan hidungnya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 daripada bulan dari bulan Ramadhan diriwayatkan daripada umm Abdah Asib bin Abin Najud uh, mereka berdua mendengar Zir bin Hubais berkata saya bertanya Ubay bin Kaat radhiyallahu anhu saya kata saudaramu Ibnu Mas'ud berkata sesiapa yang beribadat sepanjang tahun yang ini pada waktu malam yusuf lailatul qadar dia akan mendapat malam qadar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 diriwayatkan daripada Azir bin Ubaish Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya kata Ubay tentang malam qadar itu demi Allah saya benar-benar mengetahuinya kata Syu'bah wa akbaru ilmi yang ini kata Ubay ini dalam riwayat dia saya lebih yakinlah bahawa malam itu ialah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami supaya beribadat padanya iaitu malam yang ke-27 ah hmm. Syu'bah yang ragu tentang perkataan itu perkataan tadi qala syu'bah tu wa akbaru ilmi hmm. iaitu hiya laylatu iaitu malam yang Rasulullah SAW perintahkan kami suruh kami hak tu lafaz syu'bah syak itu itu syak syu'bah adapun perawi lain tidak syak begitu memanglah disebutkan malam yang ke-27 dengan pasti dan dia berkata haddathani biha sahibul li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 wa huwa mithlu shaqqi mata apa ni bulan naik ketika pada ketika bulan itu muncul dalam keadaan bulan itu seperti uh, basin ataupun bekas yang pecah macam mana jadi bukan bulatlah bukan kalau biasa yang bulat bulat itu tengah bulan biasa pecah tu maknanya ketika dia tu kecil bulan kecil lah bulan. bulan kecil itu adalah keujung <coughs> Itu maksudnya Kitab ali atikaf dengan sanad Imam Muslim riwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw selalu beratikaf pada 10 akhir bulan Ramadhan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah saw beratikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadhan. Nafi berkata, Abdullah menunjukkan kepadaku tempat di mana Rasulullah saw beratikaf di dalam masjidnya. Di mana tempat tu?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 Nah, seterusnya, riwayat daripada Aisyah Anha bahawa Nabi s.a.w. beritikah pada sepuluh akhir dari bulan Ramadhan sehingga Allah sehingga Allah mewafatkannya mengambil nyawanya kemudian, yang selepas Nabi s.a.w. wafat, isteri-isterinya beritikah pula hmm. diriwayatkan daripada Aisyah Anha RA, katanya Rasulullah s.a.w. bila mahu beritikah dia bersembahyang subuh Kemudian masuk ke tempat i'tikafnya Wa Dan dia Memerintahkan supaya dipasang Kemah kecilnya Maka dipasanglah Dia bermaksud untuk beri'tikaf Di 10 akh, akhir bulan Ramadan Zainab pun yani Isterinya Menyuruh orang Supaya pasang kemah untuknya juga Maka dipasanglah kemah untuknya Isteri-isterinya yang lain juga Selain daripada Zainab Suruh orang Pasang kemo, maka dipasanglah. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semayang subuh, jadi dia keluar nak semayang subuh, dia pun tengok, banyak dok kemo dipasang dalam masjid. Dia pun bersabda, adakah kebajikan yang kamu mahu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun suruh orang lipat balik tutup balik kemo dia, ah ha, kemo dia, dan dilipatlah ditutuplah.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 Maa hmm, ha, itu mereka itu pasal kemuk untuk niat dalam riwayat ini disebutkan nama-nama mereka. Hmm. Ini buat sungguh-sungguh -sungguh beribadat pada sepuluh akhir bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah s.a.w bila masuk sepuluh akhir bulan Ramadan dia menghidupkan malamnya. Menggerak -men ataupun membangunkan ahli keluarganya. Wajad dan dia serius bersungguh-sungguh wasad dalam dan mengemaskan uh, kainnya, mengemaskan kainnya. Yani dia betul-betul uh, apa ni nak buat ibadat lah. Hmm. Jadi buatkan daripada Aisyah kata, ni Rasulullah Anha katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh. Ya ini beribadat pada sepuluh akhir. Uh, iaitu apa yang dia tidak bersungguh pada bulan-bulan lain pada masa lain. Hmm. Tidak dia bersungguh seperti itu pada bulan lain. Ini berpuasa sepuluh Zulhijjah. Sepuluh Zulhijjah. Jadi wadkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya tidak pernah saya melihat Nabi saw berpuasa pada sepuluh uh, hari awal bulan Zulhijjah. Hmm. Yang salah gini pun Lagu itu juga. Lam yasum al ashra Lam yasum lam yasum al-Asrah. Yang nabi saw tidak berpuasa. 10 awal uh, bulan Dhul Hijjah